Seguim a través del nostre espai i avui eh, convidem a la gent del futbol femení de, de Palafrugell perquè ens acompanyi una estona i puguem parlar d'esports, una activitat que realment, amb el nostre programa, l'any passat havia estat molt present, aquest any la tenim una mica més oblidada, però és un plaer retrobar-se amb gent coneguda com en Paco Escribano, que ens acompanya en el dia d'avui. Paco, bon dia, benvingut. Bon dia. Gràcies bon dia. per estar amb nosaltres i compartir aquests minuts als esports de, de Ràdio Palafrugent i parlar d'aquest equip o d'aquests equips, o, no sé com ho teniu ara. Bueno, uh, hi, ha, que hi ha un equip femení. Començat. Un equip, no? Hi ha un equip femení. Sí, sí. Mm, amb ganes de créixer, ganes de... Sí, són nenes molt joves i que volen i tenen moltes ganes d'aprendre i la veritat que tinc un grup molt, molt maco i, i m'agrada treballar amb elles eh? la veritat uh, és que sí nenes, noies? totes, que noies, que estem totes noies, noies, noies noies ja són l'equip femení, A equip femení. Uh, quina edat tenen? doncs estan entre 13 anys i 10, entre 10 i 13 doncs són les que nosaltres anirem seguint eh, amb la seva ajuda durant tota aquesta temporada per veure com van les coses. Eh, com és que tu has agafat eh, aquest equip? L'any passat teníem a la Tània, la qual havíem parlat eh, molt, eh, i ara doncs, eh, sabem que ets tot el responsable. Bé, bueno, doncs eh, jo tenia això una mica oblidat, perquè jo havia sigut molts anys entrenador de futbol, i bueno, per motius d'uns altres esports com el ciclisme, que m'agrada moltíssim, doncs ho vaig deixar, i per temes de família, evidentment. Però la meva filla jugava aquí amb aquest equip i bueno, eh, al final de temporada doncs, eh, bueno, em van oferir entrenar aquest equip i suposo que bueno, doncs, eh, ells van confiar en mi, però no sé, suposo que perquè... No sé, eh, la veritat és que no ho sé. Mm -hmm. Lo que sí que sé és que bueno, van dir que si sí, jo volia entrenar amb aquest equip perquè suposo que tenien pensat de fer un altre equip més de futbol 11 amb la Tània i la Tània suposo que suposo que seria això suposo que seria del tema de, del segon veràs o, mm -hmm. o poder també de, del futbol 11, és que no sé la veritat és que me van... la veritat és que me van oferir entrenar aquest equip i vaig dir que sí i i bé, i aquí, Perquè l'equip ja és, és de futbol set, no? És de futbol set, mm -hmm. correcte. I el futbol onze no s'ha fet. Ah, no fet. No s'ha fet. No s'ha fet, però... Finalment bueno. no es va fer i per qüestions de que n'hi havia personal per fer-ho. Mm -hmm. I a llavors doncs, varen decidir doncs, fer només el futbol set i, bueno, la Tània es, es veu que es, mm -hmm. té un any sabàtic, per dir-lo <ríe> d'alguna manera, no? T'havies plantejat mai entrenar noies, entrenar nenes? Mai. Mai. Per això va ser una cosa que podia... vaig pensar, hòstia, doncs estaria bé, no?, de, de fer... Sempre he tingut uh, equips uh, de nens, de cadets, juvenils, infantils i mai havia entrenat un equip de futbol set i tampoc havia entrenat amb una, amb, amb un equip de femení i vaig dir, doncs mira, és el que em queda no? I, i la veritat és que me va bé aquest any és que em diuen eh, persones que ja han estat entrenant durant els anys que psicològicament de, de, de, de, la psicologia és absolutament diferent d'entrar en un equip de nois no sé si t'hi has hagut d'acostumar o has notat no, no no he notat no. la veritat és que sí que he notat que són molt aplicades eh, són noies molt aplicades que li agraden molt el futbol estan aprenent molt perquè són nenes que no havien jugat mai a futbol i veig que se'n surten molt bé. Hem estat treballant, diguem, apartats que, que poder, doncs, elles no tenien no sé com explicar-t'ho, no? eh, aquestes sensacions de jugar a futbol, els conceptes, no? mm -hmm. tenir uns conceptes bàsics per entrenar o per jugar a futbol no els atenien i és el que estem practicant ara mateix. No? Però de fet ja hi ha, hi ha aquestes, aquestes nenes ja havien jugat, eren les que jugaven l'any passat, on hi ha moltes són noves? Sí, sí. O... sí, el que ha passat ha sigut que és que l'equip que hi ha és... hi ha menys jugadores, hi ha 10 jugadores, l'any passat hi havia no sé si eren 15 o 16 o així, amb diferents edats, i aquest any ens hem quedat amb un equip molt just, vale? però que, ostres, que, que, que són bones, eh? Vull dir mm -hmm. que so, i, també treballo molt bé, perquè doncs com que juguen 7, eh, doncs puc eh, fer un equip una mica, diguem més al meu gust no? I, i tot és molt com... diguem que són jugadores que, que totes són tècnicament iguals vale? no hi ha grans diferències de, de qualitat o de tècnicament, sinó que són més o menys igual i pots treballar eh, molt millor que no pas l'any passat, per mi, pel meu gust Uh -huh. uh, futbol a set amb l'objectiu de, de créixer, ja saps que a través dels anys el, el futbol femení a Palafrugell ha estat, com, com deien sempre, com el Guadiana no? ara hi soc, ara no hi soc, hi soc. Uh. Uh, el que es tracta és de fer un projecte de futur, sobretot ara que el futbol femení, sembla que es consolida, sí. se'n parla, amb vago sense però se'n parla, uh, i d'això doncs consolidar-lo d'una vegada a Palafrugell Jo que sí, jo crec que ara, ara tal com està el futbol femení jo crec que s'hauria de de, de fer una crida no? perquè les nenes puguin venir a entrenar perquè crec que és un, és un esport que, molt col·lectiu i que hi han de participar molt, per mi, pel meu gust jo crec que és una mica, és un procés una mica lent però jo crec que amb mica en mica es podrà engestir tot això Sí, perquè amb, aquests, sí, sí, sí. amb aquest número de jugadors que em dius fer un futbol a 11 és, és, és, és, és difícil complicat no? Per que ve. Per Mare, dic, Difícil no, és no. <laughs> impossible és fer una crida, no? És fer una crida eh, de fer les coses bé i suposo que els coordinadors i el president tot plegats varen confiar amb aquest aspecte en mi i de moment no estic fallant, no? Jo crec que les nenes estan molt contentes eh, els pares també, lo que veig pels resultats i tot això perquè oh. veuen que les sues filles doncs, estan en un procés molt important uh -huh. tècnicament i futbolísticament parlant i i bueno, ja es veu la classificació no? que estem sí que estem en una categoria que no és una gran categoria però que ostres, estem aquí terceres consolidades i, i crec que que estem contents. Sí. Estem, estem a finals de novembre, gairebé principis de desembre. Explica'm una mica com ha funcionat això, com ha anat, des del moment que tu has agafat l'equip fins ara. Què, què heu fet, com, com han sigut els partits, etc. Etcètera, etcètera. Bueno, els, els primers partits varen ser... Bueno, no és que siguin complicats, però varen ser partits que varen jugar a fora. Eh, eren equips que, que ara mateix estan entre en primera línia, o sigui, són el Caçà i, i, bueno, equips que, que, que estan tercera, quarta posició i, i que només hem jugat de moment amb el, cuir, amb el culista i crec que ens ha bé, no sé mm -hmm. jo crec que els equips que hi han són molt igualats a diferència de que poder els dos últims, doncs, són una mica els més fluixos El que més hi ha fluixets, sí. mm -hmm. perquè la, la classificació com està ara mateix? Quants partits porteu jugats? que Nosaltres estem, estem a la jugada de nou i portem jugats nou partits, evidentment I hi ha fases que descansem per temes de que hi ha equips que, que um, han plegat mm. i perquè ens toca descansar, evidentment per el que jo veig, eh, no sé, que volies que em deies? La... No, no, com, com, com esteu anant, o sigui, Quin és la classificació, com esteu, eh, no. estàs content, podria anar millor... A veure, eh, jo estic content, perquè hem guanyat tots els partits, menos un, que hem perdut amb el Calaguidor, que és el, el segon classificat ara mateix, que no ha perdut cap partit, i hem empatat amb un equip, doncs, eh, que està per la mitja taula, i els altres equips doncs, bueno, ens hem, hem guanyat eh, molt bé per golejada o perquè poder doncs, han sigut un equip un, un partit molt complet i, i hem guanyat per la mínima. No? Vull dir que el que lo més important per mi és el concepte que estem portant a l'equip, que és, és jugar bé, tenir... La, o sigui, jugar a futbol vull dir que, que toquin la pilota que obrin les bandes mm -hmm. que, no? que fagin la, la, la feina ben feta i res més no? independent si guanyem o no. jo sóc molt competitiu com a persona i exigeixo molt exigeixo molt en aquest sentit i crec que això ho transmeto molt bé i, i això està funcionant mm -hmm. eh, jo crec que és la base de, de, de, de, tenir, de tenir un un bon equip no? tenir, trans, saber, saber transmetre no, no ser un, gra, un grandíssim d'entrenador tenir lo bàsic per, per poder formar aquestes noies però has de transmetre això no? positivisme i que arribi el teu missatge exactament. perquè si no el saps transmetre malament no? exactament, jo crec que és, això és el meu, el meu fort, no estaves una mica rovellat no, no, no. Que si tens abans que faia temps com havia. Sí, jo. no, no ho agafar, ho molt ràpid, eh? Vas molt ràpid, eh? És, això surt, això surt, mm -hmm. això flora, no? Això, hostia, quan, quan arribes allà pensava, hostia, col·leuns podé estar atrasat, no? I, no, no, quan vaig arribar allà, hostia, allò va sortir molt bé i, i estava com a casa, vull dir, que no, no. Com feia que no entrenaves? doncs em penso que, si no m'equivoco, t'uns 8 anys, més no o, no? o menys. Sí, sí, sí, va ser perquè va, va néixer la meva segona mm. filla, que és aquesta que està jugant amb nosaltres, i mira... I no. ella, ella te'n va triure i ella t'hi ha tornat. Sí. Correcte, era, no? correcte sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat sí, Què sí? havies fet, Paco, abans d'aquests vuit anys de, de pausa sabàtica futbolística quina era una mica la teva trajectòria Tu havies, de havies jugat, no? Havies jugat a futbol tu també, abans Sí, abans. sí, jo, sí, sí. Havies havies jugat, però jo hi havia sigut una persona que m'agradava molt fer esport per sobre de tot no? uh -huh. mai havia agafat una, una línia d'esport de, i dir doncs això és el que vull fer no? també perquè poder jo vaig començar molt, molt d'hora no? a entrenar amb 25 o 27 anys 26 penso que tenia vull dir que vaig començar molt jove no? a la meva època poder doncs, eh... hi havia esport però no tant com ara Eh? I, i jo havia jugat a bàsquet havia jugat a futbol mm. havia anat en bici o sigui, havia fet moltes coses sinó, algú, això. I, i també vaig, vaig estar en una banda municipal de Tambors i Cornet no sé si te'n mm -hmm. recordes aquí a Palafrugell que vaig estar molts anys, vull dir que era una persona que molt nerviosa un cul inquiet, eh? inquiet eh? Sí, sí, sí, exacte sí, sí ara que tinc una edat doncs ara, més... ara sí que estic ho més... T'ho agafem un diferent, eh? Que sí, no moments, sí, sí. Sobretot sí. quan neixen també els fills, filles, en aquest cas. Clar, clar. Ja, ho, clar. ja ho veus diferent. Ja ho veus diferents. sí, sí, sí. sí, sí. A I no ho escorre sí. tant. Uh, doncs en, amb en Paco anirem parlant cada setmana, més o menys, per saber com van les coses amb el futbol femení. Però digue'm, perquè jo sempre vaig a fer la pregunta punyent, eh? Uh, què estàs fent perquè això vagi més enllà? Perquè vagi molt més? Perquè el futbol femení per la projecta es consolidi perquè l'any que ve tinguis dos equips si convé o perquè puguis tenir? Què estàs fent? El que vull fer i sempre ho tinc a la vida és, és treballar en ganes això és lo més important i el que faig fer-ho amb carinyo i, i dedicació, sobretot i si tu transmets això amb un equip i amb un club, jo crec que això pot florar tranquil·lament per si sol, d'acord? Mm -hmm. ¿vale? mm, sempre que fas les coses bé, la gent parla de tu o, o del teu equip, en aquest cas, i si tot mm, flora com ha de florar, doncs, evidentment, la gent diu hòstia, doncs, per què no, no? Hòstia, doncs, doncs... La gent crida l'atenció el bon treball i la bona feina que pot fer el club en si, tots plegats mm -hmm. i jo crec que aquesta és la base eh, treballar dur i, i fer les coses bé no, és que no hi ha l'altre secret. Ho veiem l'esport femení, com dèiem abans, està creixent i a Palafurgill també, només cal veure també els bons resultats i, i la gent que està jugant a hockey femení, que està jugant sí. a Humble femení, Correcte. per tant, esperem que el futbol segueixi el mateix camí, perquè no, sí. acaba, no acaba d'arrencar quan el no. nombre de jugadores i tot això, i poder ser el moment de fer-ho. Quan entreneu vosaltres? Esteu al Camp del Gregal, no, suposo? Sí, nosaltres entrenem normalment els dimarts i divendres. A quina A quina hora? Uh, a les 5 i mitja. Comencem. Doncs si algú, si està interessat, pot anar allà, demanar per en Paco o per qui sigui i... I parli i, mi, i... I, i, I està interessat, doncs, interessat, interessada, doncs ja ho sap. Al Camp del Gregal, dimarts i dijous o dimarts i divendres... De 5 i mitja de la tarda fins a mm. les 7 de la tarda. Molt bé, doncs allà ens trobarem. Alguna cosa més que ens volguessis explicar, Paco? No, res més. Estic encantat de d'estar aquí amb tu i amb tots els urgents i res donar una mica de positivisme a, això, a tot això i, i res un ple. Mm -hmm. doncs ens anirem trobant cada setmana perquè ens expliquis coses de, de l'equip femení del futbol club a la Força una abraçada, Gràcies. gràcies